שלח אותות ומופתים בתוככי מצרים, בפרעו ובכל עבדיו, שהכה גויים רבים והרג מלכים עצומים. לסיחון מלך האמורי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען, ונתן ארצם נחלה, נחלה לישראל עמו. אדוני שמך לעולם,